Розділ 26. Тунель і станція. Шкрябання. Тролейбусне депо. Руда Моллі. Вітальна вечірка. Гори матері. 1. Гадаю, що той тунель тягся милі півтори чи трохи довше від кімнати для суддів до того місця, де ми врешті з нього вийшли. Але тоді, коли ми брели з одним єдиним ліхтарем, який ледве освітлював шлях, він здавався нескінченним. Тунель весь час був спрямований угору. Час від часу перервався короткими сходовими маршами. Один на шість сходів, другий на вісім, третій на чотири. Потім він повернув праворуч під прямим кутом. Знову з'явились сходи. Цього разу марш був довший. На той час Мерф більше не міг підтримувати Фріда, тому його по ній самміт. Здолавши марш, я зупинивсь відхекатись, і Амміт наздогнав мене. Навіть не задихався чортяка. «Фрід каже, що знає, куди він виходить», – повідомив Амміт. «Скажи йому!» Фрід подивився на мене. У тьмяному світлі ліхтаря його обличчя являло собою жахіття спухлин, синців і порізів. Усе те могло загоїтись, а ось рана на нозі була інфікована. Я відчував це з запаху. «У старі часи я іноді приходив разом із суддями», – сказав Фрід. «Рефері, бічними суддями. Справа лікаря, порізи, перелому, розбиті голови. Ну, розумієте, це не було схоже на чесний двобій. Вбивство заради вбивства. Але слово, яке я не зміг перекласти, було досить грубим. Решта нашої веселої команди з'юрмилася під нами на сходах. Ми не могли зупинятися». Але нам треба було, мені треба було знати, що на нас чекає попереду. Тож я легенько тицьнув дока кулаком, попросивши розповідати далі, але швидше. Ми не користувалися цим тунелем, щоб дістатися до поля монархів, але він частенько ставав нам у пригоді, коли ми йшли звідси. Особливо, коли ямбі програвав, і ми чули крики розлюченого натовпу. «Суддю на мило?» – сказав я. «Е? Та пусте. Куди він виходить?» тролейбус тролейбусне депо, звісно. Фріц промігся на слабку усмішку. Бо ти ж знаєш, коли Емпіс програвав матч, найрозумніше було тікати з міста якомога швидше. А як близько це тролейбусне депо до головних воріт? Фрід сказав те, що я хотів почути, і боявся, що не почую. Зовсім близько. Ходімо, скомандував я. Я мало не вигукнув бігом-бігом, але прикусив язика. То був лексикон наших тюремників, і я не хотів користуватися їхньою принизливою термінологією. Ми знищили сімох з них, і щоб там не трапилося в кінці тунелю, цей факт залишався фактом. «У когось ще є відра з водою?» – вигукнув я. У шістьох були, але всі неповні. Я наказав їм стати позаду мене. Ми використаємо все, що в нас є, а потім зробимо, що зможемо. Два. Нам трапився ще один сходовий марш, Я Амміт, який зовсім захекався, Хех, нарешті. Коли ми його подолали, передав Фріда Айоті. Фрід попросив. «Покиньте мене, я просто баласт. Ой, сиди тихо і супи в дві дірочки. Прибережи дихалку кашу студити». «Прогачавай. Це могла бути каша, як у касті про золотовласку і трьох ведмедів. А міг бути й суп». Йдеться про старовинну англійську приказку «Save your breath to call your porridge», тобто не марнуй дихання, щоб говорити те, чого не хоче чути інша особа. Тепер коридор крутіше пішов угору, як той, що вів на поле. Я сподівався, що ми скоро дійдемо до його кінця, бо резервуар для палива в ліхтарі вже майже спорожнів, а світло тьмяніло. І тут, праворуч, я почув шкряботіння і дряпання за плитками стіни. Зовсім поряд. Я згадав свій приречений невдачу галоб до зовнішніх воріт і спотикання в могильні плити, і волосся на шиї стало дибке. «Що це?» – запитав Квіллі. «Звучить як...» Він не договорив, але всі ми знали, на що воно схоже. Пальці. Пальці в землі, які продираються на звук нашої ходи. «Не знаю, що це», – сказав я. «Певно ж збрехав». Еріс сказала, «Коли його розум каламутніє, Елдена маю на увазі, мертвим не лежиться на місці. Таке я чула. Можливо, це просто лякалка для дітей. Навіть якщо це правда, я не думаю, що вони дістануться сюди». Я не був у цьому так упевнений. Я бачив, як із землі виринали руки». «Як мертві проривались у світ живих, а ще чув вищання іржавих ржавих петель, наче щось повставало зі склепів і гробниць. І, може, те щось було не одне...» «Та то все щури?» – озвався Мезель. Він намагався говорити авторитетним тоном. «Хе, може, миші полівки або тхори. Все інше – то просто казучки дітей лякати, як вона каже». «Насправді, я не думав, що вони продеруться крізь плитки стіни між ними і нами». Але мені значно полегшало, коли шкряботіння залишилося позаду. Якщо то було кладовище, то я принаймні приблизно уявляв, де ми перебуваємо. І якщо не помилявся, то ми й справді були зовсім близько біля воріт. Коли ми дійшли до ще одного сходового маршу, крутого і довгого ліхтар почав гаснути. «Покиньте мене, покиньте!» – стогнав Фрід. «Мені кінець. Заткнись, бо я й сам тебе прикінчу!» Пригрозив важко дихаючи Ай і, тримаючи Фріда на руках, рушив сходами. Я пішов за ним, решта за мною. Нагорі була невеличка кімната з лавками по периметру і двері. Вони були замкнені, цього разу не зсередини. Це було б дуже просто. Ручка являла собою іржавий важіль. Амміт схопився за неї, повернув і потяг щосили. Вона відламалась. «Чорт!» Він кинув її та оглянув свою скривавлену руку. «Ай, йди до мене, ставай поруч і жар моїй!» Ай передав дока Фріда Кеммі той квілля, а потім утиснувся біля аміта та плечем до плеча. Полум'я в ліхтарів востаннє звилось, немов останній подих помираючого. Якусь мить я бачив наші тіні на білих плитках, аж раптом ми поринули в суцільний морок. Джая застогнала. «Разом!» Прогарчав амміт. На три, гати так, як ніколи не гатив у своєму чортовому житті. Раз, два, три. На мить зблиснуло світло, коли двері здригнулись в одвірку, а потім ми знову опинились у пітьмі. Та ти можеш гахнути сильніше. Ти суча. Манда, пизда, я почув і те і те в переміжку. На три, раз, два, три. Засуви на дверях, мабуть, були добрячі, бо витримали. Піддалися петлі, і двері відлетіли назад. Айота з за замітом вийшли, спотикаючись, а й упав на коліна, і Амміт допоміг йому підвестися. Ми пішли слідом за ними. О, слава Всевишнім богам! вигукнув Окка. Його голос відгукнувся луною з заглибин якогось великого простору. Замить нас огорнула хмара шкірястих крил. Три. Еріс і Джая вирискнули в ідеальному суголосі. Кричали не тільки вони. Я думаю, більшість із нас репетували чи лементували від жаху. Я так точно. Я впустив ліхтар, намагаючись прикрити голову, і почув, як він брязнув у підлогу. Кажани... Прохрипів Фрід. «Просто кажани, вони не чують!» <кій> Він закашлявся і ніяк не міг угамуватись, тож тицьнув пальцем угорі у глибоку пітьму. Аміт почув Фріда і прогорланив його слова для всіх. «Кажани, вони вас не вкусять! Стійте на місці і відганяйте їх геть!» Ми розмахували руками. Я сподівався, що це не кажани вампіри, бо вони були здоровенні, як ті, що в тунелі між Лінойсом і Емпісом. Я міг їх всяк так роздивитись, коли вони кидались униз і повертали завдяки слабкому світлу, мабуть, місячному, крізь товщу хмар, яке проходило крізь ряд малих, розташованих віконець. Я бачив майже всіх утікачів, вони божевільно махали руками. Кемміт Квілі несли Фріда, тож не могли відбуватися, зате сам док слабенько ворушив руками і аж заходився кашлемо. Колонія понеслася геть, знову шугнувши кудись у височиньті цієї величезної кімнати, в якій ми опинились. Ця частина тролейбусного депо виявилася гаражем. Акуратними рядами там стояло тролейбусів із 20. На їхніх тупих мордах було написано пункти призначення: Узбережжя, Деск, Улум, Тайво північний, Тайво південний, Зелені острови. Контактні штанги на дахах, призначені для утримання енергії від повітряних дротів, які тепер майже всі валялись на вулицях, звисали мляво і безживно. На боках тих тролейбусів, які мені було видно, золотими лусочками були викладені слова, які в сучасному емпісі явно вийшли з ужитку. «Дружба, злагода, доброта, любов». «Як же нам вибратись? запитав Стукс. Еріс поцікавилась. «Ти що, читати не вчився?» Як і кожен сільський хлопець, роздратовано відказав Стукс. Я би, певно, теж дратувався, якби доводилось притримувати щоку, щоб звідти не чвиркала їжа. Тоді читай, сказала Еріс, вказуючи на високу центральну арку в дальньому кінці гаража. Згори над нею був напис. Вихід. Ми пройшли крізь ту арку, тринадцятеро потенційних утікачів позаду свого недоладного принца. Потрапили в приміщення майже як гараж завбільшки з рядом квиткових кас з одного боку і кількома меншими арками з написаними над ними пунктами призначення з другого. Віконця в касах були вибиті, величезна центральна фігура метелика розтрощена, а фреска з зображенням метеликів-монархів заляпана фарбою. Однак вандалам не вдалося понівачити всіх метеликів. Високо вгорі по периметру приміщення були прикріплені яскраво-жовті плитки з метеликом на кожній. Породівши цій красі, до якої не дотяглися лапи прибічників Елдена, я раптом дещо пригадав, і якщо не помилявся, то десь тут недалеко те, що може стати мені в пригоді. «Ходімо», – сказав я, вказавши на ряд дверей, і кинувся бігти. Чотири «Ми вирвались у зовнішній світ, дехто ще й досі з відрами, і скупчились угорі горі на сходах, що вели до шляху галієнів. Кеміти Квілі борчали між собою, несучи Фріда. Я почув даренчання присадкуватого авто верховного володаря і побачив з десяток нічних солдатів, які бігли попереду нього, розтягшись по широкій вулиці. Я думав, що автомобільчик Келі на єдиний моторизований транспортний засіб, який залишився в Лілімарі, однак помилявся». Ще один чав попереду нічних солдатів, але на відміну від електромобіля він живився на електрикою. Він бікав -бі і бабахкав, наближаючись до нас. У передній частині драндулета стерчали величезні важелі кермування. Чотири колеса, оббиті металом, викрешували іскри з бруківки. Спереду на високому сидінні громадилась руда Моллі і тиснула на педалі, аж зі шкури пнулася, додаючи потуги двигуну драндулета. Її здоровенні коліна мелькали вгору вниз, вона схилилась над важелями, як скажена байкерка. Ми могли б випередити всіх і першими дістатись воріт, але вона швидко наближалась. Я бачив стовпи з червоними і білими смугами, бачив клубок тролейбусних дротів, об який тоді мало не перечепився, і бачив зараз ті ожини, куди закинув свій рюкзак, щоб бігти трохи швидше. Я тоді не встиг, і зараз не встигну. Ніхто з нас не встигне, хіба що той рюкзак там і досі лежить. Цю сучку беру на себе, загарчав Айота, стискаючи кулаки. Я піду з тобою, сказав Аміт. Або піду, або пропади воно все пропадом. Ні, сказав я. Мені згадався племінник Вуді, Алоїзіус, і те, як мати рудою Моллі знесла йому голову з плечей. «Айо, зачекай!» «Але я можу!» Я схопив його за плече. «Вона нас іще не побачила. Дивіться просто перед собою. У мене дещо є. Довіртеся мені!» Я подивився на інших. «Стійте усі тут!» Низько пригнувшись, я побіг сходами вниз. Ривучий гарикаючи, драндулет наблизився до мене настільки, що видно було риси рудої моллі. Проте вона все ще дивилася прямо перед собою, мружачись, можливо, через короткозорість, і сподіваючись ось-ось побачити, як наш натов біжить до воріт. Мабуть, я міг би застукати її зненацька, аж раптом фігурка в зелених штанях, в зелених штанях із вирваним задом, вибігла на вулицю, розмахуючи руками. «Він там!» – заверещав Пітеркін, показуючи просто на мене. «Як він нас побачив!» Він що, чекав? Я цього так і не дізнався. Та мені було начхати. Цей чортів недомірок мав гидку властивість з'являтися в найнеслушніший момент. Він там, онде. Показував Пітерки, не підстрибував від нетерплячки і збудження. Ти що, не бачиш його? Ти здоровенна підсліпувата сучка! Він же он! Вона навіть не загальмувала, просто нахилилась і вдарила його. Пітеркін злетів у повітря. Я михцем побачив його обличчя, на якому відбилось крайні приголомшення і здивування, а потім він розділився посередині. Удар рудої Моллі був такий сильний, що буквально розірвав його навпіл. Він підлетів футів на двадцять, і його нутрощі розмотувались у польоті. Я знову подумав про Румпельштільцхена. Просто не міг не думати. Руда Моллі посміхнулась, і посмішка відкрила гостро заточені зуби. На щастя, мій рюкзак не знайшли, він так і лежав в ожині, колючки подерли мені руки, коли я його діставав. Я цього навіть не відчув. Один із ремінців, які закривали рюкзак, легко вислизнув, другий заплутався. Я відірвав його, дістав бляшанки з сардинами, банку з арахісовим маслом джиф, банку від соусу для спагетті, наповнену собачим кормом, сорочку, зубну щітку, труси. Айота вхопив мене за плече. Мій маленький загін водяних бійців зійшов за ним сходами всупереч моєму наказу. Але зрештою це було на краще. «Айю, бери їх і тікайте. Неси Фріда на собі. Ті, в кого ще є вода, будуть вашим арієргардом». Біля воріт крикне. Відчиніться іменем Лії з роду галієнів. Запам'ятаєш? Ага. Ти здохнеш зараз! Зарепетувала Руда Моллі глибоким баритоном, посиленим потужними легенями. Тоді біжіть! Ай помахав гуртом ясистою рукою. Вперед, усі разом! Надайте ходи, якщо хочете жити! Усі послухались, крім Амміта. Він, вочевидь, призначив себе моїм охоронцем. Ніколи було з ним сперечатись. Я намацав револьвер Полі 22-го калібру і висмикнув його разом з ще кількома банками сардин та пачкою крекерів на біско Хані Гремс, яку чи не вперше бачив. Руда Моллі зупинилась за 30 футів від сходів тролейбусного депо і злазила зі свого високого сидіння. Одна рука в неї була полікоть крові Пітеркіна. Амміт став переді мною. І це була проблема, хіба що я збирався вистрілити йому в голову. Я відштовхнув його в бік. Аміте, забирайся! Він не звернув на це уваги, а кинувся на руду Моллі люто ревучи. Він був великим чоловіком, але поряд з велеткою здавався не набагато більшим від Пітеркіна, який тепер валявся на вулиці двома мертвими кубками. На якусь мить вона сторопіла, заскочена зненацька таким нападом. А мід цим скористався. Він ухопився за одну з її широких підтяжок і виважився на одній руці, а потім відкрив рота і впився зубами в її руку трохи вище ліктя. Руда Молі заверещала від болю, схопила його за масну чоприну і відірвала йому голову. Вона стиснула кулак і затопила йому не в обличчя а крізь нього. Його очі вирячились у двох різних напрямках, ніби не бажаючи бачити червону дірку, на яку перетворились його ніс і рот. Вона підняла його так само однією рукою і потоліпала цим здоровим чолов'ягою туди-сюди, немов ганчір'яною маріонеткою. Потім швирганула його в бік кладовища, а з її вкушеної руки лив малилася кров. Амміт був кремезний і безстрашний. Але вона повелася з ним, як і з малою дитиною. Потім вона повернулася до мене. Я сидів на бруківці шляху галієнів, розставивши ноги та обома руками тримаючи револьвер Поллі 22-го калібру. Я пригадав те відчуття, коли цей револьвер був приставлений до моєї потилиці. Знову подумав про Румпельштільцхена і про те, як Поллі нагадав мені того злого карлика з казки. «Що ти мені даси, якщо переприду твою солому на золото?» Отримавши скарб містера Боудіча, Полі вбив би мене і скинув у чарівний колодязь, захований у сараї містера Боудіча. Загалом я пам'ятаю, як сподівався, що маленький револьвер зупинить велетку так само, як маленький камінець Давида зупинив Голіафа. Цілком можливо, якщо він заряджений. З нього вже двічі стріляли, хоч і не в такому чарівному світі. Вона підійшла до мене, посміхаючись. З пораненої руки струменіла кров, а їй, схоже, було байдуже. Може, останню ку занесе їй інфекцію, і це її вб'є, якщо я не зможу. «Ти не принц!» – гринула вона розкотистим баритоном. «Ти комашинка! Отакусінька комашинка!» Я просто наступлю на тебе і я вистрілив. Револьвер стримано бахнув, не набагато гучніше, ніж пневматична рушниця Дейзі, якою я грався в 6 років. Над правим оком рудої молі з'явилася чорна дірочка. Моллі сіпнулася назад, і я знову вистрілив. Тепер дірка з'явилася у горлі, і коли вона завила від болю, з її дірки ринула кров. Вона була зрана під таким тиском, що мала вигляд чогось твердого, достото древко червоної стріли. Я пальнув ще раз, і цього разу чорна дірочка, не набагато більша за крапку, яку ставлять у кінці речення, з'явилась на кінчику її носа. І все це її не зупинило. "Ти!" — заворіщала вона і простягла до мене руку. Я не сахнувся і навіть не намагався ухилитися. Це збило б мені лінію прицілу, та й пізно було тікати. Вона за виграшки наздогнала б мене за пару гігантських кроків. За мить до того, як вона мала схопити мене за голову так само, як схопила Амміта, я вистрілив ще п'ять разів поспіль. Кожен постріл влучав у її роззявлену пащу, звідки долинало люте ревище. Перші два, може три, вибили їй усі зуби. У війні світів наша найхитромудріша зброя не змогла зупинити скажених марсіян. Їх убили земні мікроби. Я не думаю, що одна куля з револьверчика Поллі могла вбити руду Моллі. Навіть усі вісім, які ще залишались в обоймі. Я гадаю, що вона втягла свої потрощені зуби в горлянку і вдавилась ними. Якби вона впала на мене, то придушила б мене своєю вагою І я б не виліз, доки не підоспів би Келлін зі своїми нічними солдатами Або ж убила б мене на місці Вона важила фунтів 500, не менше Майже 227 кілограм Але вона спочатку впала на коліна, хапаючи ротом повітря Задихаючись і тримаючись за своє кровотечне горло Очі незряче витріщились. Я відкинувся назад, упав на бік і перекотився. Нічні солдати наближались. Мені вже не вдасться вбігнати їх на шляху до воріт. Та й револьвер уже без пуття. Затвор відведений назад, патронник порожній. Вона зробила останнє зусилля, щоб ухопити мене. Махнула пораненою рукою і забризкала мені щоки і чоло своєю кров'ю а потім гепнулась до лілець. Я підвівся. Можна було бігти, але який сенс. Краще зустрітися з ними лицем до лиця і померти гідно. Тут я подумав про батька, який певно й досі сподівається, що я повернусь додому. Він разом із Лінді Франкліном і моїм дядьком Бобом Либонь вже обклеїли кожне місто між Сентрії Чи фотографіями мене і радар. Чи не бачили ви цього хлопця або цю собаку? Прохід в Емпіс залишиться незахищеним, і, можливо, це важливіше, ніж один знедолений батько. Та коли нічні солдати наблизились, я думав саме про тата. Він кинув пити і для чого? Дружина померла, син пропав безвісти. Однак, якщо Йота зможе вивести решту втікачів за ворота, куди, як я здогадувався, нічні солдати носа не висунуть, вони будуть на волі. І це головне. «Вперед, сучі діти!» – зарепетував я. Я віджбурнув непотрібний револьвер і широко розкинув руки. За лінією блакитних фігур Келлін зупинив свій автомобільчик. «Щоби просто насолодитись видовищем того, як мене вбивають», – подумав я спочатку. Проте він дивився не на мене, а на небо. Нічні солдати зупинились, усе ще перебуваючи за 70-80 ярдів від мене. Вони теж позадирали голови з однаковим виразом здивування на серпанковій людиноподібній машкарі, натягнутій на черепи. Довкола було досить світло, незважаючи навіть на те, що два місяці, які вічно ганялись одне за одним, заховались в імлі. Під густими хмарами сюди сунула ще одна хмара. І вже перевалила через зовнішню стіну, наміряючись на шлях галієнів, модні крамниці і арки, і далі за ними, на палац, де скляно-зелені шпилі сяяли у вогнях, які облямовували поле. Це була хмара метеликів-монархів, група-калейдоскоп. Вони летіли наді мною безупинно, їм потрібні були нічні солдати. Вони зупинялись, кружляли, а потім різко пікірували всією масою. Солдати піднімали руки, як за чутками робив вбивця польоту після влаштованого ним перевороту. Але в них не було його сили, і метелики не гинули. Крім, звісно, тих, які перші вдарили по високовольтних аурах. Коли вони вдарялися об блакитні оболонки, спалахували яскраві вогники. Віддаля здавалось ніби натовп невидимих дітей розмахою бенгальськими вогнями на честь 4 липня. Сотні метеликів згоріли, але за ними прибували тисячі нових і гасили або закорочували смертоносні аури. Хмара аж ніби затверділа, поглинувши нічних солдатів. Але не верховного володаря Келліна. Його малий електромобіль круто розвернувся і рвонув назад до палацу, розвинувши чималу швидкість. Частина монархів відділилась від загалу і кинулась за ним, але він рухався занадто швидко для них. Та й дах усе-таки захищав гада. З нічними солдатами, які нас переслідували, було покінчено. З усіма. На тому місці, де вони стояли, тепер лиш тріпотіли ніжні крильця. Я помітив, як одна кістлява рука піднялася, а потім знову канула в оранжеву-червону масу. Я побіг до зовнішніх воріт. Вони були відчинені. Мій загін в'язнів вийшов назовні, але щось інше ввірвало сюди і стрім мчало до мене. Щось чорне летіло низько над землею і гавкало, як скажене. Мені раніше здавалося, що я хотів тільки одного – вирватися к бісовій матері з цього натовченого привидами міста Лілімар. Але тепер я зрозумів, що дечого хотів ще більше. Я згадав, як Дора, побачивши мою собаку, кликала її щосили своїм ламким голосом. Мій голос теж був ламкий, але не від якогось дегенеративного прокляття, а від ридань. Я впав на коліна і простяг руки. Радар! Радар! Радусю! Вона налетіла на мене і збила з ніг, скавчала, облизувала мені обличчя згори до низу. Я щосили її обіймав і плакав. Я плакав і не міг зупинитись. Мабуть, це було не дуже покролівське. Але, як ви вже певно здогадались, це не та казка. Шість. Нашу щасливу зустріч порушив горланний голос, так добре мені знайомий. «Шарлі! Принце Шарлі! Виходь уже звідти нафіг, щоб ми зачинили ворота! Іди до нас, Шарлі!» «Точно!» – подумав я, підводячись на ноги. «І напруж какальницю, принце Шарлі!» Радар гарцювала навколо мене, навпинно гавкаючи. Я побіг до воріт. Клаудія стояла перед нами і не сама. З нею був Вуді, а між нами верхи на фаладі сиділа Лія». Позаду них зібралися решта втікачів із глибокою Малейн, за ними були інші. Натовп людей, яких я не міг роздивитись. Клаудія не заходила в Лілімар, але щойно я вийшов за ворота, вхопила мене і обійняла так сильно, аж я почув, як скрипнув мій хребет. «Де він?» – запитав Вуді. «Собаку я чую, а де…» «Тут», – сказав я. «Ось де. Тепер була наша черга обійматися». Коли я його відпустив, Вуді приклав долоню до чола та опустився на одне коліно. Мій принце, то був ти, і ти прийшов саме так, як віщували стародавні легенди. Ну, підведись, сказав я. Сльози все ще лились мені з очей, а також шмарклі з носа, який я витирав тильним боком долоні. Я був весь у крові і ще ніколи в житті не почувався настільки непокоролівськи. Ну, «Будь ласка, Вуді, підведись, вставай!» Він підвівся. Я дивився на свій загін, не приховуючи захвату. Еріс та Джая обіймались. Ай тримав Фріда на руках. Певна річ, деякі з моїх друзів, якщо не всі, добре знали цих трьох людей. Не просто цілих, а цілих людей справжньої крові. Це були члени королівської сім'ї з Емпісу у вигнанні, і за винятком хіба божевільної Йоланди і відлюдника Бертона, вони були останні з роду галієнів. За втікачами з-підземелля стояли 60 чи 70 сірих. Хтось зі смолоскипами, хтось із торпедоподібними ліхтарями, схожими на той, який мені залишив Персі. Серед них я розглядів когось добре знайомого. Радар уже побігла до неї. Я підійшов, ледве усвідомлюючи, що спотворені люди, прокляті Елденом, або тією сутністю, що використовувала його як маріонетку, падали навколо мене на коліна, притискаючи долоні до лобів. Дора також намагалася стати на коліна. Я не дозволив їй цього. Обійняв її, поцілував в обидві сірі щоки і у куточок її серповидного рота. Потім я привів її назад до Вуді, Клаудії та Лії. «Зачиніться іменем Лії з роду Галієнів!» – прорвіла Клавдія. Ворота почали повільно зачинятися. Їхні механізми стогнали, немов жива істота від болю. І тут я побачив величезну постать, яка гігантськими кроками мчала центральною вулицею. Хмари монархів вихором кружляли над нею і навколо. Деякі навіть світилися на її широких плечах і масивній голові, але це був не нічний солдат». І постать просто не звертала на них уваги. Коли ворота минули позначку половини своєї прихованої дороги, істота заголосила згоря так голосно й жахливо, що всі, крім клавдії, позатуляли вуха. Моллі. ревіла ханна. О моя моллі, о моя люба, як ти можеш лежати так непорушно. Вона нахилилась над мертвою дочкою, потім підвелась. Нас зібралось багато перед воротами, що зачинялись, але вона дивилась на мене. «Повернись!» Вона здійняла кулаки, як валуни, і потрясла ними. «Повернись, боягузе, щоб я могла вбити тебе за те, що ти зробив з моєю любою!» Потім ворота, грюкнувши, зачинились, утявши видиво вбитої гори матері рудої моллі. Сім. Я подивився на Лію. Цієї ночі не було ані синьої сукні, ані білого фартуха. На ній були темні штани, заправлені у високі шкаряні чоботи, і стьобаний синій жилет із метеликом-монархом, королівським гербом галієнів на лівому боці над серцем. Навколо талії був широкий пояс. На одному боці висів кенджал, на другому були піхви, які містили короткий меч із золотим руків'ям. — Привіт, Лія, — сказав я, раптом знітавшись. — Дуже радий тебе бачити. Вона відвернулась від мене, не подавши й знаку, що почула. Вона могла бути така ж глуха, як Клаудія. Її обличчя без рота було немови з каменю. Розділ 27 Нарада Снаб Диснеївський принц Принц і принцеса Угода 1. Про нашу нараду я чітко пам'ятаю дві речі. Ніхто не згадав імені Гогмагога, а Лія так і не подивилася на мене. Жодного разу. 2. Трохи згодом тієї ночі шестеро людей і дві тварини зібрались у сараї. У тому сараї, де ми з радар ховалися перед тим, як увійшли в Лілімар. Вуді, Клавдія і я сиділи разом на підлозі. Радар лежала поряд зі мною, притиснувши мордою мою ногу, ніби хотіла впевнитись в тому, що я більше не втечу від неї. Лія сиділа окремо від нас, на сходах у передній частині тролейбуса з написом «Узбережжя». В дальньому кутку примустилася Франна, сіра жінка, яка прошепотіла мені «Допоможи їй» перед тим, як я покинув ферму Гуаски. Франна гладила Фаладо по голові, глибоко зануреній у мішок із зерном, котре Айота тримав для неї. На дворі були решта втікачів із глибокою малейної сірі люди, яких прибувало чим далі більше. Виття не було чутно. Вовки, вочевидь, не цікавились натовпами. Револьвер містера Боуді чи 45-го калібру знову був у мене на боці. Може, Клаудія і була глуха, проте зір мала гострий. Вона помітила блиск блакитних камінців на поясі з кончо, який лежав у густих заростях бур'янів під зовнішньою стіною біля воріт. Револьвер варто було б змастити і почистити, перш ніж переконатися, що він працює, тож пізніше мені доведеться про це подбати. Я подумав, що все потрібне для цього зможу знайти на якомусь із засмічених столів у кінці сараю. Колись у кращі часи тут явно була ремонтна майстерня. Вуді сказав. «Змія поранена, але ще жива. Нам треба відрізати їй голову, перш ніж вона встигне відновити свою отруту. І ти маєш бути лідером, Чарлі». Під час цієї промови він дістав із кишені свого пальта записник та химерну ручку з пером і записав сказане швидко і упевнено, як зрячий. Потім поклав Клавдії. Вона прочитала і жваво закивала». «Веди, Чарлі! Ти принц, якого обіцяли! Наступник Адріана з Чарівного світу!» Лія коротко глянула на Клаудію, потім знову опустила очі. І пасмо волосся затулило її обличчя. Її пальці бігали по карбованому руків'ю меча. «Я точно нікому нічого не обіцяв. Я був утомлений і наляканий, але було важливіше за це. Скажімо, ти маєш рацію, Вуді». Скажімо, дозволити вбивці польоту відновити свою отруту небезпечно для нас і всього Емпісу. «А вже ж!» – тихо сказав він. «Так і є». Mm. «Навіть якщо так, я не поведу натовп переважно неозброєних людей у місто, якщо ти про це. Половина нічних солдатів може бути мертва, їх і не було так уже багато, це по-перше». «Так», – погодився Вуді. Більшість воліли краще померти справжньою смертю, а не залишатися напівживими на службі в монстра. Я подивився на Лію. Насправді не міг відвернути від неї очей. І помітив, як вона здригнулась, ніби Вуді її вдарив. «Ми вбили сімох, а монархи ще більше, але решта залишилась». «Не більше дюжини!» – прогорчав Айс кутка. «А може й менше!» Монархи вбили десятьох, як я нарахував, а в банді Келліна не було навіть тридцяти. Ти впевнений? Він знизав плечима. <хех> Коли потрапляєш у таке місце чи не назавжди, робити там нічого, крім як рахувати. Коли я не рахував нічних солдатів, то починав рахувати краплі зі стелі або блоки в підлозі камери. Підлога моєї камери складалася із сорока трьох блоків. «Навіть дюжина – це забагато, якщо вони можуть виробити тебе одним доторком або вбити, обійнявши», – сказав я. «А ще ж є Келлін, який командує тим, що залишились». Вуді нашкрябав у записнику Келлін не показав Клавдії. Та оскільки він був сліпий, то показував не в той бік. Я посунув записник, щоб Клавдія бачила. «Келлін, так!» – вигукнула Клавдія. «І не забудьте Ханну!» Про ханну, котра жадає крові, не можна забувати. Вуді зітхнув і потер обличчя. Келін командував королівською гвардією, коли правив мій брат. Розумний і хоробрий. У той час я б додав відданий. Я б ніколи не повірив, що він повстане проти Джана. Хоча я б ніколи не повірив у в те, що Елден зробить те, що він зробив. Він не міг побачити, що Лія відвернулася від нього, так само, як і від мене, коли я подивився на неї, щоб привітатись. Але я побачив. Ось як я вважаю, – сказав я. Ми повинні зупинити вбивців польоту, поки він ще чогось не накоїв, ще гіршого. От подивіться, що він уже наробив. Зробив усе це трикляте королівство сірим. Зробив сірими людей, за винятком хіба кількох... Я мало не сказав «байстрюків», слово, яким батько називав скутера Макліна, мого клаповухого однокласника в середній школі. «Е, цілих», – незрабно закінчив я. «Та й тих він винищує. Я просто не знаю, що з ним робити. І коли». «Стосовно коли, це просто», – звався Айота. Він закінчив годувати фаладу і ховав порожній мішок в один з кошиків, прив'язаних до її боків. «Вдень!» «Сині хлопці тоді слабшають, а на сонце взагалі не можуть виходити. Інакше бах, і самі кості!» Він подивився на Вуді. «Принаймні, я таке чув». «Я теж таке чув», – сказав Вуді. «Але я б цьому не дуже довіряв». Він щось нашкрябив у записнику і показав Клавдії. Мені не видно було, що він там написав, але вона похитала головою і усміхнулася. Ні-ні, він не може накоїти більше, ніж уже накоїв, не пішовши до того. А цього він не може зробити, доки місяці не поцілуються. Так говорить легенда, і я вірю, що це правда. Лія підняла очі і чи не вперше виказала інтерес. Вона повернулася до Фалади. Коли конячка заговорила, реакція Айоти, м'яко кажучи, була кумедною. «Моя господиня бачила їх сьогодні ввечері, коли хмари на мить розійшлись, і Белла майже наздогнала Арабеллу». Вуді поплескав Клавдію по руці, щоб привернути її увагу. Він показав у бік Лії, показав на небо та провів перед її обличчям двома пальцями, які ледве торкались одне одного. Очі в Клавдії розширилися, усмішка зникла. Вона подивилась на Лію. «Ти це бачила?» Лія кивнула. Клаудія повернулася до мене з виразом обличчя, якого я раніше не бачив. То був страх. «Тоді це завтра! Зупини його, Шарлі! Ти єдиний можеш! Його треба вбити, перш ніж Арабелла поцілує сестру! Не можна йому дозволити знову відкрити темний колодязь!» Лія підвелася, схопила Фаладу за вуздечкою і повела до дверей. Радар підняла голову і заскавучала. Франна пішла за Лією і торкнулася її плеча. Лія пересмикнула плечима, проганяючи її. Я підвівся. «Залиш її! Залиш! Її серце розбите, і потрібен час, щоб його зцілити!» Сказала Клавдія. Вона, безумовно, мала добрі наміри, але суремний голос позбавив її слова будь-якого співчуття. Лія аж зіщулилась від них. Я таки пішов за нею. «Ліє, будь ласка, поверни...» Вона штовхнула мене з такою силою, що я мало не впав. І пішла, ведучи конячку, яка була її голосом. Три. Їй не довелося відчиняти двері, бо за відсутності вовків поблизу не було потреби їх зачиняти. Натовп товп сірих людей все зростав, і коли з'явилась Лія, ведучи свою конячину, всі, хто стояв, попадали на коліна і поприкладали долоні до лобів. Я нітрохи трохи не сумнівався, що якби Лія чи оті ті дві вцілілі королівські особи віддали їм наказ захопити місто, або принаймні спробувати його відбити, то вони, не вагаючись, зробили б це. Ось до чого призвів мій прихід. Будь-яка спроба заперечити це розбивалася вщент наштовхнувшись на простий факт. Вони справді думали, що я той принц, якого обіцяли пророцтва. Не знаю, як Лія, але Вуді і Клаудія теж у це вірили. Саме тому я тепер відповідав за цей натовп потенційних бунтівників, серед яких була Ідора. Дора. Я кинувся за Лією, але Клаудія схопила мене за руку. «Ні, залишся! За нею пригляне Франа!» Вуді сказав. Розслабся поки що, Чарлі. Відпочинь, якщо зможеш. Ти, мабуть, втомився. Я пояснив, що на нас, у тікачів, сон налягає тільки зі сходом сонця. А зараз вночі сон не йде на очі. Нам зовсім не зашкодить заряд адреналіну та неймовірна радість від того, що ми вирвались із підземелля і втекли подалі від поля смерті». Вуді послухав, кивнув і написав записку Клавдії. Я був зачарований тим, як акуратно і рівно він пише, хоча не бачить. У записці було таке. Чарлі з командою звикли спати вдень, а вночі не стуляти очей. Клавдія кивнула на знак того, що зрозуміла. Вона сердиться, бо любила його, так? Коли я з нею познайомився, вона сказала через Фаладо, що Елден завжди був добрий до неї. Вуді написав у блокноті і показав Клавдії Він хоче знати про Л і Е Внизу поставив великий знак запитання Розкажи йому все, що хочеш, пробасила Клавдія У нас попереду довга ніч, а довгі ночі заохочують до розповідання історій Він заслуговує знати Гаразд, сказав Вуді Отож, хай буде тобі відомо, Чарлі Лія воліє вірити в те, що Елден мертвий, бо не вірить, не хоче вірити, що він став вбивцею польоту. У дитинстві вони були ось такі. Він склав долоні разом і переплів пальці. Почасти це пояснювалось обставинами їхнього народження. Вони обоє були наймолодшими, і коли ними не нехтували, то до них чіплялись». Старші сестри, Дрю, Еллі, Джой, Фала, ненавиділи Лію, бо вона була найменша в батька з матір'ю, їхня пестушка. А також вони були незугарні, а вона вродлива. «Що він там тобі плете?» – заволала Клавдія. Я подумав, що вона, мабуть, трохи читає по губах. Він що там, дипломатію розводить? Згадав свою роботу, як у той час, коли Джан сидів на троні. Ні-ні, скажи всю правду, Стівене Вудлі. Лія була прекрасна, як літній ранок, а інші чотири потворні, наче кам'яні човни. Ті чотири вдалися в батька, а Лія була викопана мати. Знову ж таки, потворні, наче кам'яні човни не зовсім те, що вона сказала, а те, що я почув. Думаю, не треба вам казати, що почути мною далі було ще однією казкою. Вистачало тільки кришталевого черевичка. Дівчата гострили обелди на свої так гострі язики, розповідав Вуді. Назвали його товстуном, кутильногою, містером косооким і сірулицем. Сірулицем? Справді? На тонких губах Вуді заграла усмішка. Ти починаєш трохи розуміти його помство, геш? Відколи Елден, вбивця польоту, прийшов до влади, Емпіс населяють майже всі сіролиці люди. Він до пня винищує тих небагатьох, хто несприйнятливий до цього прокляття. І якби міг, то повбивав би всіх метеликів-монархів. Замість квітів у нього в саду буяють бур'яни. Він нахилився вперед і обхопив коліна однією рукою, тримаючи записник. Але дівчата обмежувались словами. А ось його брат тероризував Елдена штурханами і стусанами, коли навколо не було нікого, крім його відданих підлабузників. Для цього не було причин. Роберт був настільки ж вродливим, наскільки потворний Елден. Батьки його пестили і панькали. А на Елдена просто не звертали уваги. До того ж Роберта не було підстав для ревнощів через трон, бо він був старший і мав посісти його в разі смерті чи відставки Джана. Він просто ненавидів молодшого брата і гребував ним. Я думаю... Вуді змовк, спохмурнівши. Думаю, що для любові завжди є причина. «А ненависть іноді існує просто так, як таке собі безпричинне зло». Я не відповів, але подумав про своїх двох румпельштільцхенів – Крістофера Поллі і Пітеркіна. «Чому Карлик аж зі шкури пнувся, так старався знищити сліди ініціалів, які вивели б мене з міста задовго до темряви? Навіщо він ризикував життям і втратив його, щоб навести на мене руду Моллі?» «Бо я перейшов йому дорогу в ситуації, пов'язаній з червоним цвіркуном? Бо я високий, а він низький?» Я категорично в це не вірив. Він робив це, бо міг робити. І тому, що хотів напаскудити. Повернулась Франна і прошепотіла щось вуді на вухо. Той кивнув. «Вона каже, що неподалік є ще не зруйнований храм». Лія пішла туди з Дорою, тією, яка ремонтує черевики, і ще кількома жінками на ночівлю. Я згадав, що бачив той храм. Може, це й добре. Вона, мабуть, втомилась. Спеціально для Клаудії я вказав на Франну біля дверей, склав руки і поклав на них голову. Втомились? Лія і всі ми! Ми пройшли довгий шлях. Деякі з нас були в дорозі багато днів. Розповідайте далі попросив я Вуді. Ви казали, що дівчата ненавиділи Лію, а Роберт Елдена. О, вони всі ненавиділи Елдена, сказав Вуді. Всі, крім Лії, при дворі було таке відчуття, що він не доживе до двадцяти. Я згадав про бресклу, слиняву істоту в ложі вібглядачів, колір його обличчя змінився з сірого на ще менш здоровий, зелений. І подумав, скільки років Елденові тепер. А ще мені було цікаво, що ворушилось під пурпуровим жупаном мантією. Але я не був упевнений в тому, що насправді хочу це знати. Двоє наймолодших зблизились через ненависть і неприязнь інших, а також тому, що вони щиро любили одне одного і, як мені здається, тому що були розумніші. Вони обстежили кожен закуток, кожну щілинку в палаці, від шпилів, куди їм заборонялось ходити, але вони все одно ходили до нижніх рівнів Глибока Малейн? Ймовірно, а може й глибше Під містом багато давніх ходів, де мало хто бував багато років Не знаю, чи була з ним Лія, коли він надибав дорогу до глибокого колодязя вона відмовляється говорити про ті роки, коли вони почали виростати з дитинства. Але вони майже скрізь ходили разом, за винятком хіба що палацової бібліотеки. Хоч якою розумницею була Лія, до книжок її душа не лежала. З них двох читачем був Велден. Його брат точно й через це з нього насміхався, озвався Ай. Вуді повернувся до нього, усміхнувся. Слушно підмічено, хлопче, який є другом Чарлі. І Роберт, і його сестри також. «Що ти зараз розповідаєш?» – запитала Клаудія. Вуді коротко записав свою розповідь у записнику. Вона прочитала, а потім сказала. «Розкажи йому про Ельзу!» Я мало не підскочив. «Русалку?» «Так», – підтвердив Вуді. у русалку. Ти її бачив?» Я кивнув і не збирався розповідати, що бачив те, що від неї залишилось. «Вона жила в маленькому прихованому Алькові», – сказав Вуді. «Майже в гроті. Хотілося б вірити, що й досі там живе, але я дуже сумніваюсь. Вона, мабуть, померла через недогляд або від голоду, а може і від смутку. А вже ж померла». Але вбив її зовсім не недогляд, голод чи смуток. Елден і Лія годували її, а вона їм співала. Дивні то були пісні, але прекрасні. Лія і сама трохи співала. Він запнувся. Коли в неї ще був рот? Я погладив радар по голові. Вона сонно подивилася на мене. Наша подорож давалася їй так само тяжко, як і мені. Але для Раді все склалося добре. Вона здобула нове життя і була серед людей, які її любили. Думка про її втечу навела мене на згадку про те, як я дізнався про її порятунок. «Розкажи мені про цвіркуна», – попросив я Клаудію. «Червоного цвіркуна, отакого от завбільшки». Я розвів руки в сторони. «Не розумію, як він до тебе дістався? Він прийшов із радар? І чому?» Вона кинула на мене роздратований погляд. «Шарлі, ти забув, що я тебе не чую?» Я і справді забув. Міг би сказати, що причина в тому, що сьогодні ввечері її волосся було вільно розпущене і прикривало вуха, але це було б неправдою. Я просто забув. Тож я розповів Вуді про те, як врятував червоного цвіркуна від Пітеркіна і пізніше побачив, як він вилазив із дірки в стіні підземелля з запискою, прикріпленою до черева, Запискою із пасмом «Хутра радар». Проте, як я прикріпив до цвіркуна свою записку і послав його в дорогу, дотримуючись батькової настанови. Ні на що не покладайся, але й надії не втрачай. «Гарна порада!» – сказав Вуді і застручив щось у своєму записнику. Він писав швидко, і кожен рядок був надиво прямий. На дворі сірі люди вляглися на ніч. Ті, хто приніс ковдри, ділилися ними. Через дорогу я бачив фаладу, яка спокійно паслася. Вуді передав записник Клаудії, і читаючи написане там, вона почала усміхатися. Від усмішки вона погарнішала. І коли заговорила, це був не її звичний гучний голос, а набагато тихіший, наче вона говорила сама до себе. Вона сказала. Незважаючи на всі зусилля Елдена, які він докладає від імені сутності, якій служить, він може не вірити, що він інструмент тієї тварюки, але саме так і є. «Магія невмируща. Магію важко знищити. Ти сам це бачив, а Як Я кивнув і погладив радар, яка вже була помирала, а тепер знову молода і сильна після шести обертів на сонячному годиннику. «Так, магія невмируща. Тепер він називає себе вбивця польоту. Але ж ти сам бачив, що тисячі, ні, мільйони монархів ще живі». І якщо Ельза померла, то Снаб і досі живий. Завдяки тобі, Шарлі. «Снаб?» – запитав Айота, сівши прямо. Він плеснув себе по лобі долоною дебелої руки. «О, боги! Чому я не знав, коли побачив його?» «Коли він прийшов до мене? О, Шарлі, коли прийшов?» Я з жахом побачив, що вона заридала». «Чути знову, Шарлі! О, чути знову! Хоч би й не людський голос було так чудово!» Радар підвелась і підійшла до неї. Клавдія нахилилась головою до її голови, одночасно гладячи її боки від шиї до хвоста, заспокоюючись. Вудя обійняв її. Я подумав, чи не зробити мені так само, але втримався. Завадила надмірна сором'язливість, байдуже, що я ж, наче принц. Клаудія підвела голову і витерла сльози долонями. Вона заговорила і почувся її звичний голос. Росалка Ель заспівала для дітей. Стівен тобі розповідав про це. Так, відповів я, потім згадав, що вона глуха і кивнув. Співала для всіх, хто зупинявся послухати, але тільки якщо вони очищали свій розум від інших думок, щоб мати змогу почути. Роберт і сестри Лії на такі дурниці часу не мали, але Елден і Лія були інакші. То були чудові пісні, правда ж, Вуді? «А вже ж», – сказав він, хоча судячи з виразу його обличчя, я сумнівався, що в нього був час на пісні Ельзи. Я постукав себе по лобі, потім нахилився і торкнувся її лоба, а далі підняв руки в запитальному жесті. Так, Шарлі, це не ті пісні, які можна слухати вухами, бо русалки не можуть говорити. «От, цвіркун. Я зобразив рукою стрибки, сн. Як ти його назвала, снаб? Я ненадовго позбавлю вас гучного голосу Клавдії, гаразд. Червоний цвіркун був не просто якимсь снабом. Це був пан Снаб. Клавдія називала його королем маленького світу. Я думав, вона мала на увазі комах. «Це дурний комах!» – казав Пітеркін. Але згодом я дійшов висновку, що Снаб міг бути правителем багатьох істот, яких я бачив. І так само, як русалка Ельза, Снаб міг говорити з людьми. І він розмовляв із Клавдією, коли привів радар до її дому. За словами Клаудії, Снаб майже всю дорогу їхав на спині радар. «Мені важко було це уявити, але я міг зрозуміти, чому». Цвіркун відновлювався після травми задньої ноги. Снаб розповів їй, що господаря собаки або вбили, або ув'язнили в лілімарі. Він запитав Клаудію, чи не міг би ще чимось допомогти, крім того, що безпечно привів собаку до неї. Бо, сказав він, той юнак врятував йому життя, а такий борг треба повертати». Він повідомив їй, що коли юнаки досі живий, то його посадили в глибоку Малейн, і він, цвіркун, знає туди дорогу. «Снаб!» – здивовано сказав Айота. «Я бачив снаба і навіть не знав про це! Будь я проклятий!» «А зі мною він не розмовляв», – сказав я. На що Вуді усміхнувся. «А ти слухав?» «Ну, звісно, не слухав. Голова була забита моїми власними думками. Як і голову тих багатьох, що проходили повзельзу, не чуючи її пісень, бо були занадто заклопотані. Так і з піснями, і багатьма казками, навіть у моєму світі. Вони промовляють від розуму до розуму, але тільки якщо ви слухаєте. Мені раптом спало на думку, що мене врятував не тільки сон про мамин Фен, але й цвіркун, якому я зробив послугу. Пам'ятаєте? Я казав на початку, що ніхто не повірить моїй розповіді. 4. Вуді і Клавдія втомились, це було помітно. Навіть радар задрімала, але я мав знати ще одне. «А що означає місяці поцілуються?» «І що тоді має статись?» Вуді відповів, «Можливо, тобі твій друг розкаже». А йоту не треба було просити двічі. В дитинстві йому розповіли казку про небесних сестер. А як ти сам знаєш, дорогий читачу, ну і ти, сонечко. почути в дитинстві справляє найглибше враження і залишається в пам'яті дуже надовго. Вони ганяються одне за одним, це всі бачать. Чи то пак бачили до того, як хмари стали дуже густими і постійно затьмарюють небо. Він глянув на шрами Вуді. Ну, принаймні, це бачили ті, хто має очі. Часом попереду Белла, часом Арабелла. Загалом, одна з них набагато випереджає другу, але буває, що відстань зменшується. Я і сам це бачив кілька разів, коли хмари розходились. Врешті-решт одна проходить повз другу, і в таку ніч вони зливаються і ніби цілуються. У давнину мудроці попереджали, що вони колись зіткнуться, сказав Вуді. І розтрощать одна одну вщент. Проте для їхньої руйнації навіть зіткнення не потрібне. Вони можуть просто розірватися на шматки від взаємного потягу. Так іноді трапляється і в людей. А йоту не цікавила ця філософія, він додав. А ще кажуть, що тієї ночі, коли цілуються небесні сестри, все зло вивільняється, щоб творити в світі лихо і біду. Він змовк. «У дитинстві нам забороняли виходити з хати вночі, коли сестри цілуються. Тоді вили вовки, завивав вітер, але не тільки вітер і вовки. Він похмуро подивився на мене. Чарлі завивав увесь світ, наче йому боліло. І Елден зможе відкрити глибокий колодязь, коли таке станеться? Це легенда?» Жодного слова у відповідь, ані від Вуді, ані від Ая. Однак достатньо було глянути на їх обличчя, щоб зрозуміти. Для них це не легенда. І в тому глибокому колодязі живе істота? Почвара, яка перетворила Елдена на вбивцю польоту? «Так», – сказав Вуді. «Ти знаєш її ім'я, а отже знаєш, що навіть вимовляти це ім'я небезпечно». Ще пак я не знав. «Послухай мене, Шарлі!» Коли гримнув гучний монотонний голос Клавдії, радар розплющила очі і підняла голову. Потім знову опустила. «Завтра ми йдемо в місто і повертаємо його собі, коли нічні солдати будуть найслабшими. Нас вестиме Лія, бо це її право». Але ти повинен знайти Елдена і вбити його, доки він не відкриє той колодязь. Лія законна спадкоємиця трону, тому це мало б бути її завдання, її зобов'язання. Але далі їй хотілося говорити не більше, ніж вимовляти ім'я Гогмагога, потаємника з глибокого колодязя. Та й не треба було Лія непохитно вірила, що її любий брат, разом з яким вона слухала русалчині пісні, не може бути вбивцею польоту. Попри все, що вона чула, попри все пережите, їй було легше вважати, що Елден помер. А те чудовисько, яке править руїнами Лілімара і нечисленними місцевими мешканцями, самозванець, який узяв його ім'я. «Якщо вона виявить, що це таки Елден, і знайде його десь глибоко в лабіринті тунелів, і ще глибше в нетрях катакомб, то може завагатися. І її вб'ють так само, як багатьох її родичів. «Ти принц, якого обіцяли!» – сказала Клаудія. «У тебе є всі чуття, яких нас позбавили. Ти наступник Адріана, того, що прийшов із чарівного світу!» «Ти той, хто повинен вбити Елдена, перш ніж він відкриє пекельну безодню!» Айота слухав, широко розплющивши очі і відкривши рота. Мовчанку порушив Вуді. Він говорив тихо, але кожне слово вражало мене, мов удар. «Тут ось що найгірше, найгірша можливість. Те, що вилізе з глибокого колодязя...» Назад може не полізти. Відкривши його, Елден ризикує не тільки зробити наш світ сірим, а й повністю знищити. І що потім? Хто знає, куди ця тварина надумає рушити? Він нахлився вперед, аж доки його обличчя без очей не опинилося за кілька дюймів від мого. Емпіс, Белла, Рабела. Є і інші світи, крім цього, Чарлі. А тож я з одного з них прийшов. Думаю, саме в той момент на мене почав налягати холод. Як тоді на нашій найгіршій прогулянці з Берті Бердом. Як тоді з Полі, коли я зламав йому спочатку одну, а потім другу руку. І як тоді з Кла. Я шверганув у нього обризаною курячою кісткою і сказав, «Я тебе добряче відтрахаю, Любчико!» Що я й зробив без жодного жалю. Я не диснеївський принц. І, мабуть, це добре. Бо диснеївський принц не той, кого потребує народемпісу. П'ять Клаудія та Вуді поснули, поснули, й сірі люди, які прийшли з ними. Вони подолали важкий шлях сюди, а попереду на них чекала ще важча робота на довгі дні й тижні. А я, навпаки, ще ніколи не почувався таким бадьорим, і не тільки тому, що час мого спання не спання був перевернутий з ніг на голову, у голові крутилися тисячі запитань без відповідей. І найжахливіше серед них, що може накоїти Гогмагог, якщо вилізе з колодязя. Мене постійно гнітила думка, що він може припертися в наш світ, як отой здоровенний Тарган. Тарган, з якого все почалось, подумав я і мало не розсміявся. Я вийшов на двір. Звуки сонних, бурчання з того, невипадкове пердіння, нагадали ночі в глибокій малейна. Я сів під стінкою сараю і подивився в небо, сподіваючись упіймати розрив у хмарах, щоб побачити хоча б зірочку, а може навіть Беллу за Рабелгою. Проте вгорі була порожнеча. Вдень це була б пригуста сірятина. За шляхом королівства біля храму все ще паслась фалада. Там у світлі пригаслих вогнищ виднілися інші ночувальники. Вже зібралося щонайменше із сотню людей. Хоч невеличка, але майже армія. Біля мене ворухнули стіні. Я повернувся і побачив Ая та радар. Ай сів на раді влаштувалась біля нього. Її ніс обережно ворушився, вбираючи запахи ночі. «Не спиться?» – запитав я. «Ні-ні, годинник у голові зовсім збився». «Товариш, по нещастю», – подумав я. «Як часто місяці проходять над головою?» Він задумався. «Разів три за ніч, іноді десять». Це було для мене безглуздям, бо я жив у світі, де годинник Всесвіту завжди йде розмірено. і захід місяця можна передбачити на десять, п'ятдесят і сто років наперед. Цей світ не такий. Це світ, де русалки і червоний цвіркун на ім'я снаб можуть навіювати пісні й думки в голови тих, хто їх слухає. Хотілося б їх побачити, подивитися, наскільки вони близько одна до одної насправді. Ну, цього не вийде, але ти можеш побачити їхнє світіння крізь хмари, коли вони проходитимуть. Що яскравіше світіння, то ближче вони. Але навіщо така морока? Думаєш, принцеса брехала про те, що бачила? Я похитав головою, вираз тривоги на обличчі Лії говорив сам за себе. «Е, це правда, що ти прийшов з іншого світу? зненацька спитав Айота. І з чарівного? Думаю, так і є, бо я ніколи не бачив такої зброї, як та, що ти носиш при боці. Він помовчав. І взагалі ніколи не бачив такого, як ти. Дякую богам, що мені не довелося битися з тобою в першому раунді чесного двобою. Мене б тут не було. Ти б мене подужаваю. Ні-ні, ти принц, ясне діло. Спершу я б з роду таке не подумав, але це правда. В тобі щось таке є, міцне, як стара фарба. І темне, подумав я. Мій власний темний колодязь якого мені варто остерігатись. «Ти зможеш його знайти?» – запитав він, гладячи радар по голові великою рукою, вкритою шрамами. «Решту ми зробимо, тут я не сумніваюсь. При світлі нічні солдати стають млявими. Їм буде не до захисту жменьки до полізі Велдена, і ті драпатимуть як кролики. А ми їх заб'ємо, як кроликів. Але вбивця польоту... Ти зможеш його знайти, якщо він заховається глибоко внизу? У тебе є, ну, я не знаю, таке павучине чуття. Так я подумав, але промовив інше. Такий собі принцячий нюх? Він засміявся і сказав, що так, приблизно це він і мав на увазі. Ні, такого в мене немає. А Персі, той, що нам допоміг, він зможе знайти дорогу до темного колодязя? Я обміскував цю ідею. Потім похитав головою. Я щосили сподівався, що Персі ще живий, знаючи, що шансів небагато. Келлін розуміє, що ми втекли не без чиєїсь допомоги. Він ще міг припустити, що я здатний придумати смертельний трюк із відрами води, але здогадатись про двері, заставлені шафою. Таку інформацію міг надати тільки хтось із середини. І якщо Персі досі уникнув смерті і заохочень до щирих розмов у камері тортур, шанси на те, що він знає дорогу до темного колодязя, мізерні. Ми сиділи в глибоких сутінках, куди не діставали навіть сполохи останніх вогнищ, тож я витяг зі шкарпетки ще один сірник і чиркнув ним об стіну будівлі. Відкинувши волосся назад, підніс сірник до очей. «Що ти бачиш? І досі карі?» «Ні!» «Сині! Яскраво сині, мій принце!» Я не був здивований. «Називай мене Чарлі!» – сказав я і загасив сірник. «Що ж до того світу, з якого я прийшов?» «Я думаю, всі світи чарівні. Просто ми звикаємо до цього». «І що тепер? Ти про мене? Чекатиму?» Можеш почекати зі мною або повертатися всередину і спробувати заснути Я залишусь Ми теж, сказав хтось Я повернувся і у двох жінок, Еріс і Джаю, говорила Еріс І чого ми чекаємо, мій принца? Називай його Чарлі, сказав Ай Йому так більше подобається, скромняга бач, як той принц у касті Ми побачимо те, чого я чекаю або ні. А тепер сидіть тихенько. Ми сиділи, не порушуючи тиші. Цвіркуни, може й не червоні, сюрчали в бур'яні та на руйновищі передмістя. Ми дихали вільним повітрям. Це було чудово. Минав час. Фалада паслася, потім просто стояла, опустивши голову і, мабуть, дрімала. Радар міцно спала. За деякий час Джая показала на небо. За щільними хмарами на високій швидкості проносились два яскраві вогні. Вони не торкались одне одного, не цілувалися, але навіть крізь товщо хмар було видно, що вони дуже й дуже зблизились. Вогні пройшли за трійкою шпилів палацу і зникли. Кружало газових світильників по периметру стадіону згасло. В місті було темно, але за стіною мали патрулювати нічні солдати, що лишилися. Минула година. Потім дві. Мій внутрішній годинник був так само збитий, як і Вайоти, але повинно було вже світати, коли те, на що я чекав, на що сподівалася темна частина моєї натури, сталось. Принцеса Лія вийшла з храму. В штанах, чоботах з коротким мечем. Це могла бути тільки вона, Ай сів прямо й розкрив рота. Я поклав руку йому на груди і притулив пальця до своїх губ. Ми дивились, як вона відв'язала фаладу і повела до міських воріт, тримаючи її подалі від брукованої дороги, де цокання копит могло потривожити чийсь чуткий сон. Сівши верхи, принцеса стала не більш ніж темним силуетом у мороці ночі. Я підвівся. «Нікому не треба йти зі мною», – сказав я. «Але після всього, що ми пережили, я не зупинятиму вас, якщо вирішити піти». «Я з тобою!» – сказав Ай. «Я йду!» – сказала Еріс. Джая просто кивнула. «А ти, Радар?» – сказав я. «Залишайся з Клаудією!» Вуха в неї обвисли, хвіст перестав метлятися, в очах світилися надія й благання. «Ні!» – сказав я. «Досить з тебе однієї подорожі в Лілі!» «Жінка випереджає нас, Чарлі!» – сказав Ай. А головні ворота близько. Якщо хочемо її наздогнати...» «Ідіть, але повільно. У нас досить часу. Вона не пробуватиме зайти до світанку. Хоче на власні очі переконатися, що вбивця польоту на її брат. І я думаю, хоче врятувати Елдена, якщо він досі живий. Але вона не дурна. Ми доженемо її до того, як вона ввійде, і я переконаю її приєднатися до нас». «Як?» – запитала Еріс. «Будь-як». На це ніхто нічого не відповів. «Можливо, Елден уже в темному колодязі чекає, доки місяці поцілуються», – сказав я. «Нам треба його зупинити перш, ніж це станеться». «За будь-яку ціну», – тихо сказала Еріс. «А якщо Лія не знає дороги?» – запитав Айота. «Тоді нам кінець», – сказав я. Мій принце, сказала Джая. Тобто, Чарлі, вона повернулась і показала. За нами на віддалі тихенько йшла Радар. Вона побачила, що я дивлюся, і помчала, щоб наздогнати нас. Я став навколішки і взяв руками її голову. Неслухняна собако, ти повернешся. Вона тільки дивилася на мене. Я зітхнув і підвівся. Ах, гаразд, ходи з нами. Вона йшла за мною вслід, і так ми четверо, п'ятеро, враховуючи радар, рухалися до міста з привидами. Шість. Ворота були вже близько, маячили попереду. Коли щось стрибнуло на нас зі зруйнованого будинку ліворуч від дороги, я вихопив револьвер містера Бовдіча 45-го калібру. Але перш ніж устиг підняти його, тим більше прицілитись, фігура зробила великий, усе ще кривуватий, стрибок і приземлилась на спину радар. Це був Снаб. Ми були приголомшені. Радар? Ні. Вона вже возила цього пасажира і, схоже, була готова зробити це знову. Снаб влаштувався в неї на шиї, ніби дозорець. Я не бачив жодних ознак того, що Лія з Фаладою отаборилась біля воріт. Мені це не сподобалось. Я зупинився, обдумуючи, що робити далі. Снаб зіскочив зі свого коня, підійшов майже до воріт, потім повернув праворуч. Радар пішла слідом, обнюхала цвіркуна, який, здавалося, не мав нічого проти. А потім озирнулась на нас, перевіряючи, чи ми йдемо. Вимущена доріжка, можливо призначена для ремонту в старі часи, вела через бите каміння біля зовнішньої стіни, яка тут густо заросла плющем. Сна бійшов попереду, стрибаючи крізь бур'яни і спритно долаючи купи розкиданої цегли. Пройшовши сотню кроків, я побачив у темряві попереду білу постать. Вона форкнула. Біля фалади, схрестивши ноги, сиділа принцеса Лія, чекаючи світанку. Спочатку вона побачила цвіркона, а потім усіх нас. Скочила на ноги і стала обличчям до нас, поклавши руку на руків'я меча і розставивши ноги, немов приготувавшись до бою. Фалада заговорила, але обходилась без третьої особи. "Он як пан Снаб привів вас до мене. А тепер, коли ви мене знайшли, повертайтесь. Хто доглядає ваших гусей, міледі, поки ви у від'їзді? Не те, що я збирався сказати, і не те, що сказав би Чарлі Рідес у центрі штату Іллінойс". Її очі розширились, потім трохи зморщились у куточках. Через відсутність рота важко було сказати напевно, але мені здалося, що вона не тільки здивована, але й потішена, Фалада промовила Люди моєї господині віт і Дікон дуже добре їх доглядають, хм, майже як Дік Вітінгтон, подумав я. Персонаж англійської народної казки Дік Вітінгтон і його кіт, який за допомогою кота заробив собі багатство і став мером Лондона. Джая, невже цей кінь? Лія жестом наказала їй замовкнути. Джая відсахнулась і опустила очі. «Тепер, коли ви отримали відповідь на своє дурне запитання, залиште нас! У мене важлива справа!» Я зазирнув у її обличчя на закинутій назад голові. Воно було прекрасне, за винятком шраму на тому місці, де мав бути рот і потворної рани біля нього. «Що ти їла?» – запитав я. Бо ти маєш бути сильною для того, що чекає попереду, Міледі. Я взяла все потрібне, сказала Фалада, я бачив, як горло лі стискається від зусиль, яких вона докладає для передачі голосу. А тепер іди, я тобі наказую. Я взяв її руки в свої. У моїх вони були маленькі й холодні. Вона щосили тримала Марку, пихата принцеса, в якої все під контролем. Але я відчував, що вона налякана до смерті. Вона спробувала забрати руки, але я міцно їх тримав. Ні, Лія, це я тобі наказую. Я обіцяний принц. Думаю, ти це знаєш. Ти не принц цього світу, сказала Фалада, і тепер я чув у горлі Лії клацання і бурмотіння. Її ввічливість була викликана радше необхідністю, ніж бажанням. Якби їй не довелося, та ще й з великим зусиллям говорити через кобилу, вона б розірвала мене на шматки. Тепер у її очах не було й сліду втіхи. Лише людь. Ця жінка, яка годувала гусей з фартуха, звикла, щоб їй підкорялись беззаперечно. «Я не принц цього світу, і у своєму світі теж не принц. Але я провів багато днів у підземеллі. Мене змушували вбивати, і я бачив, як помирали мої товариші». «Ти мене розумієш, принцесо? Розумієш моє право віддавати накази тобі?» Фалада мовчала. З лівого ока Лії витекла сльоза і повільно скотилась по гладенькій щоці. «Будь ласка, пройдись трошки зі мною». Вона так шалено крутнула головою, що волосся вихором злетіло навколо обличчя. Вона знову спробувала вирвати руку, але я й далі міцно їх тримав. До світанку є час, принаймні година, і доля всього твого світу може залежати від того, що ми скажемо одне одному. Навіть мій світ може опинитися під загрозою, тож будь ласка. Я відпустив її руки, потім дістав зі шкарпетки один з останніх сірників. Відсунув гілку плюща, чиркнув сірником об грубий камінь і підніс до свого обличчя, як у розмові з Айотою. Вона стала навшпиньки подивитись на мене настільки близько, що я міг поцілувати її підсмикнуту брову. "Сині", промовила Фалада. "Воно, воно говорить", пробурмотіла Еріс. "Ні, ні, це вона", сказала Йота так само тихо. Їх охопив благоговійний страх. "Мене теж, чому ж ні? Тут магія, і тепер я її частина". Це лякало мене, бо я більше не був цілковито собою, але й кидало в захват. Ходімо, леді, нам треба поговорити. Ходімо, прошу. І вона пішла. Сім. Ми рушили стежкою і трохи відійшли від інших. Ліворуч височіла стіна, вкрита плющем. Праворуч громадились руїни передмістя, над нами нависало темне небо. «Ми маємо зупинити його», – сказав я, поки він не догрався до жахливого катаклізму і не довів усіх до згуби. Радар йшла між нами зі Снабом, який примостився в неї на шиї. І саме Снаб відповідав. Цей голос був начебто чіткіший, ніж той, яким Лія користувалась горяче через Фаладу. «Це не мій брат». Вбивця польоту – це не Елден. Він би ніколи не зробив таких жахливих речей. Він завжди був ніжним і люблячим. Люди змінюються, подумав я. Як мій батько або я в товаристві Берті. Пам'ятаю, дивувався, чому така наче непогана людина як я робить такі паскудні речі. Якщо він живий, промовив Снаб, то в полоні. Але я в це не вірю. Думаю, що він загинув, як і багато моїх родичів. «Я теж так думаю», – сказав я. І це не був обман, бо певна річ Елден, якого вона знала, той, хто тримав її за руку, коли вони досліджували таємні ходи палацу, хто слухав русалчені пісні, той Елден загинув. Те, що лишилось – маріонетка Гогмагога. Ми зупинились. Її горло заворушилось, і снаб заговорив. Від надмірного черевомовлення їй, мабуть, уже було боляче, хоча Снаби був їй найкращим провідником. Але вона мала висловити все, що так довго тримала в серці. «Якщо він у полоні, я його визволю. Якщо мертвий, я помщусь за нього, щоб зняти прокляття з цієї сумної країни. Це моя робота, а не твоя, сину Адріана Боудіча». Я не був його сином, лише спадкоємцем, але, схоже, не час їй про це казати. «Можна навіть не сумніватись, що вбивця польоту вирушив у темний колодязь принцесу. Там він чекатиме, доки місяці поцілуються і шлях відкриється. Ти можеш його знайти?» Вона кивнула, але вигляд у неї був невпевнений. «Проведеш нас туди, бо ми ні за що не знайдемо його самі. Ти допоможеш нам, якщо я пообіцяю, що ти сама вирішиш долю вбивці польоту, коли ми з ним зустрінемось?» Відповіді не було довго. Вона не була певна, що я дотримаюсь обіцянки, і правильно вагалась. Якщо вона впізнає Елдена і не зможе примусити себе його вбити, навіть такого, який він зараз, чи зважу я тоді на її бажання і чи дозволю залишити його в живих? Я згадав понівечене обличчя Дори та її чисте серце. Згадав відвагу Персі, за яку він найімовірніше вже заплатив високу ціну. Згадав сірих біженців, які пробиралися з узбережжя, шукаючи притулку, якого, мабуть, не існувало. «Покладіть зранених і проклятих людей на одну шальку терезів, ніж на серце принцеси на другу. І вони ніколи не зрівноважаться». «Ти справді даси Лії з роду галієнів таку обіцянку?» «Не думаю, що то було знову третій особі. Мені здається, що Снаб тоді казав від себе». Але я не сумніваюся, Лія теж хотіла це знати. «Дам!» Вона запитала. «Чи клянешся ти душею своєї матері, що вона згорить у пеклі, якщо ти порушиш своє слово?» «Клянуся!» Сказав я без вагань. І цю обіцянку я точно мав намір виконати. Коли Лія побачить, на що перетворився її брат, вона сама його вб'є. Я міг на це сподіватися. А якщо ні, дам майоті револьвер містера Боудіча. Він ніколи не стріляв, але не думаю, що це стане на заваді. Така зброя схожа на дешеві камери. Все, що треба, навести і вистрілити. Ти й твої друзі підете за Лією і будете їй підкорятися? Так, будемо. Вона певно знала, що не може заборонити мені йти за нею. Інші, може, і підкорилися б наказу майбутньої королеви Емпісу. Але я ні. Як вона вже сказала через Фаладу, я не принц цього світу і не зв'язаний її наказами. Небо над нами прояснилось. Ми подивились вгору. Радар теж. І навіть снаб подивився. Яскраві кулі освітили хмари. Тепер місяці були так близько одне від одного, що нагадували вісімку, яка лежить на боці, або символ нескінченності. За якісь секунди вони пройшли за шпилями палацу, і небо знову потемніло. «Гаразд!» – сказав Снаб. «Я згодна на ваші умови, і, будь ласка, досить розмов. Мені боляче». «Розумію», – сказав я. «Вибач». Радар заскімлила і лизнула Лієну руку. Лія нахилилась і погладила її. Угоду було укладено. Вітаю, друзі. Сподіваюся, ви слухаєте це після перемоги України, але якщо це ще не трапилось, будь ласка, підтримайте донатом Сили оборони. А ти, сонечко, в якому б часі і просторі не знаходилась, пам'ятай, все буде Україна.